Eta gaur egia esa, bueno, peio egi jogatu dut eta peio aurrearia hundia da, bera diferentzera markatzen du eta nahi gentsarretu niz hori, ez, enetokia mantenditu eta, eta eta bera gero sartzen baita da, pues ritmo ikalagaria sartzen du, ez, eta bueno, ezker pareta maite baina hemen jogatzea etxen oso oso garritza, eskola basko da.